Seireun lagun, seireun ikusle urbildu ziren urruinaratzokoan eta kantaldia ikastola zein kolegioko aurren kantuekin abiatu bazen ere sortuko besteak, taldeak iparraldean lehen aldiko zemaiten zuen kontzertuaz gozatu zuten denek. Puri, Mikel Urdangarin, Pierre Paul Berzaitz, Olatz Prat, Gati Butaldeko Alex Ardui, Peki, Michel Duko eta Estitzu Pinatxoren eskutik euskal kantu klasikoak taloratu zituzten. Ikusle Anitz euren seme alabak ikustera eta ikastolari sustengoa ematera joanak ziren bai baina euskal musikari hauek ikusteko irrikitan ziren ere Bueno ba, aurrak eurruak euskaldun ditugu eta urtero antolatzen du kantaldi hau eta bueno ba, alde batetik gaurrak Abesten entxera eta arrats lehun bat pasatzeera. Ba, Alex e, abeslaria eta mikir urlangari maite ditugu, taiak entzutera etorri gara ere bai. Torri. Azteko bon, ni nea dinari buruz ez zautzen dut ongi suberotarra eta bon, gero besteak ere bai, eh? eta oso polita izaten da, bai aurrak ere, eh? baite ditut ere. Eta ja. ez zautzen ditut gainera txikitan no, diren batzuk orduan entzuterat. Entzun dut urtea dela eta antzu urtero etorri gera beti ikastola laguntzerat. Nire alabaren haugak emendirea ikastolan, ugun janta nola berrak montatu duten uh -huh hori, konbidatu gaituzte ba Paul ezagutzen dut eta gero besteak ez ditut ezagutzen baina aukera dut ezagutzeko eh? ora. Oda aurrekere izanen mote aukera, aukera kantatzeko beraz. Bere berekasten dira hor. Oda mi esker, bai. Eta bai, entzuten bitu zuen bezala aurrak izan ziren lehendabiziko protagonistak. Haiek euskaraz ikasa aldezaten. Dirua biltzea baitzen elburu nagusia. Aurten bildutako dirua Urruñako ikastolaren gastuak estaltzera eta Piarrez Lartzabal kolegioko ekipamendu informatikoa berritzera bideratuko dute gainera. Maritxu, Urruñako guraso besta taldeko kidea, beno ba, hau guztia eta ez da gutxi, Hain zuzen ere ba Urruñako ikastolak eta Ziburuko kolegioek ere aurrera egin a Hori da, lan hainitzen, energia hainitzen eta motivazio dinamika hainitzen behar da eta bon, gaur ikusten duzulaik polikirroldegia hain betea, bihotza Be, beru adugu. Zienta gaineral, uh, artisau eta komartzen te hainitzek laguntzen gaitu zer laguntza eskainiz eta bon oiek ere komit dira. Gei e, jendeak erosten duena e, beretik txartza e, erosenuna dugu, gure 600 jende gutxi gora berak bai. Ez da itzordu bakarra diruabilitzeko antolatzen buzuena baina berba da urteko e, garrantzitsuena bai. Hori da, e, ez da ez da itzordu bakarra, hori da berakigu ikasola guztietan beste taldeak eta buru sue dinamika bat bada lana egiteko, taluak egiteko, fritak eta gostatua txikitzeko hainbat diru xartzeko beraz egoitzak finantzatzeko urtean zehar. Bela egia da ekitaldi urrek ala ere badola importantzia handi bat uh, Bizikia bisikia birhasgarria da kalitateezko kontzertuak baitira urtero kulturalki ere ezagut zitugu beti artzaberriak baita ere bo, egia da urteroko data hori guain jenden buruan da ezta egiten du gutxi gorabeha ama 17 urte dut dantolatu dela Gero, kartu dugu hori gure gain dola, bizpairu urte bakarrike, egiten eh? doa mazazpi urte antolatua dela Urguniako haziak kultur elkarteren gandik abiatu zen proiektu hori, eh Kantal, bat uh, antolatzea, urguniako ikasulara Eta gero, ziburuko hori uh, gehitu zen, eta oain egia da Jendean eh? buruan azalaren azkenea azk urste azk azk azk burua urgunian dela itzordua, nahi Eta, e, Kantaldi ez dator bakarrik, goyerriko lagunek ere bereen ekarpen egiten baitute urteko Gara iau, gara Hori segur, segur, hoiek ere orditugu beti, gure laguntzeko, egiten duan mazaz piurte, ere orditugula beti gure ondoan e, eskuak kloturik, eta egia da gure lehen hitzordua hemen da zaroaren bukaeran, baina bigarren hitzordua dugula beti abendu bukaeran edo urta argilaren hastapenian, eta orten dugu bigarren partea abenduaren ogoita sortzian, han antolatzen baita, Pirri Esporotx eta Amarri Mototxen ikus behi, gari behi aurtero, eta bi saio egiten dira han segi dana 1.000 jendeekin Ota nagana edo gara ere 2.000 jende hor direla ere gure, guri laguntzeko eta bon horregia tximinia berotzen dela Eta eh? ugutxi gora bera 2.000 euro sartzen da bai uh, laguntzaileekin baita ere bi ekitaldiekin Beraz, amak mila horiek, sartzen da, guti gora bera urgunako eta amak mila ziburuko kolegioaren zat. Gaurko kantaldiak jende e, asko mobilizatzea eskatzen du, lan handia baina o, diru ekarpen bat ere Hori da, hori da, bo, antolatzea jadanik lana handi bat da, bi besta taldeak e, urtean zeak beti e, eta gero da eskatzen dugula hainitz e, burasuen laguntza montatzeko lana egiteko egun hortan desmontatziko eta hori beharrezkoa dugu emobilizatzen eh, ditugu gutxi gorabea tronpatu gabe 50 60 buraso bai. Aipatuko duzu goi musikariak, Mikel Urdangarín, Alex Sarduy, Estitu Pinacho, Jean-Pierre de Porle Versaix, eh andana bat, eh guztiak eh, urruan biltzea gaurko egunarekin ez da eh, gauza errasa izango. Hori da, dexafio bat da guretako, haien ere pentsatzen dut eta ere joanen urtetik sortu da talde hori. Uzte hilatik uste dut repertorio begia ari direla aurkestan, hemen goaldeko esen atukietan, mea ipar dute beraz aurtengo programatik eta bon, dexafio bat da eta ala ere, Uh, interesgarria da, badi, badira artista batzuk ezagunak, eta beste batzuk gutxiago, eta hor dute parada ezagutua zaiteko Eta horra, binaka, irunaka edo bakarka kantatuz ere hainitz uh, jendek, ez deskubrituko dut haien talentua. Egon, uruna eta inguruko. Egon gure izkuntza baditu Euskera Azarra, baritxun mila ka, begi atzateki. Eta gehiago izango dira tokizuneak, euse dino, Begiratzeko modua Goimaiako musikariak denak, Mikel Urdangarin bezalakoak Arekin hitz egin genuen, hain zuzen, taula gainera igo hain New Yorketik iritsi berria da, beste proiektu batzen baitan, baina zuzenean urruña urruinara joan nazela pozik agertu zen Yakiteko Ba oso gustura gaur Urruinan egonda, ba berezikig gustora, e, iparraldean jotzea e, esotismo bat bihurtzeko sorian da holako ezpada jaunezkero. Eta elementu horrek nitzako bereziki beresi, eh, ereduantzea. Bereziki beresi egiten du gaurko emanaldia eta eta ez dakit. Ojala balitze aukera gehiago e, hemen jotzeko uste dualako premia handia dagola. Egoaldea baino desenterdiago. Eta denbora luzea darama bolako ekinttztan, batdala bestea dala baina bueno, badirudi gure patua herri honen patua dala da etengako burrka batean aritzea. Eeta nola iteko normalkuntza ez ez ezagutzea kulturalki eta kasuntan hezikettas ba, ari garela ez da baina e, biako solotuta daude, Eta, bueno, ba, zaindu garradakagu, egia esan gure altxorra horixe da, e, beste mugat eta zeren gainetik neitzako munduan kokatzen gaituen elementua Euskara bera da, Euskararen e, jabe gara eta edakagun munduko altxorrika handiera. egon lehiken altxorrika hundienak agagu, eta estaturik ez dakagu, baina hau zeak agagu, egiten gaitu, Eso bebé, es, es es es charra o si va a tener échuta ahora si ando